și nu cu tine ai vrut să o oprești. Iar toate războaile, revoluțiile, răzbunările, Ai vrut să le curi și să le străpești. Căci de va vărsa cineva sânge omenesc, Sângele aceluia de mână de om se va vărsa. De aceea, prin fiul tău cel iubit, legea talionului cu legea iubirii Ai înlocuit și ai poruncit. Să iubești pe de tău, ca pe tine însuți. Să nu ne mâniem, să nu judecăm, ca să nu fim în focul ghienei aruncați. Pe cei ce războaie, revoluții au organizat, sau să se omoare, alții între ei i-au îndemnat, mai adânc la o sândă ei blestemat. Nu o pacea cea sfântă ne-ai dat și rodul de tămâie și smirnă l-ai luat, când rugăciunile în duh și, într-adevăr, le a ascultat.